Radio Moldova Actualități prezintă yeah. Yeah. Elit E Elit E Revistă de poezie și de stil de viață poetic Emisiunea 27 16 septembrie 2015 seara poezie! Bună seara dumneavoastră iubitorilor de poezie! Redactorul Nina Parfentie și regizorul artistic Silvia Ilarionov vă invită să ascultați o nouă ediție a emisiunii. În emisiunea din săptămâna trecută vă vorbeam despre toamnă, despre violetul din sufletul nostru, despre iubire, despre frunza căzătoare și nemuritoare, ajunsesem cu poetul Dan Berona la gândul să fii iubit de cineva îți dă putere, iar să iubești pe cineva îți dă curaj. Am lăsat ca Nichita Stănescu să vă atingă cu toamnă, Maria Sava cu o rugăciune, iar Aureliu Busuioc cu Busuioc. Mai ziceam în emisiunea precedentă că a iubi înseamnă a lumina partea cea mai frumoasă din noi, adică sufletul. Din și cu aceeași iubire venim și în această emisiune către dumneavoastră, aprinzând crizanteme în lumina amintirii de Ion Șandor, prenumele numele său literar Ioan Alexandru, unul dintre cei mai mari poeți creștini ai noștrii care și-a trăit poezia și suferința de la Constantin Galeriu citire, precum o cruce spre înviere. Astăzi se împlinesc 15 ani de la trecerea lui Ioan Alexandru în eternitate. Vă invităm la o întâlnire imaginară cu Ioan Alexandru, oferindu-vă spre audiție poemul Emaus, o înregistrare din Arhiva de Aur. Emaus, străpuns de piroane și sulițe cu buzele arse de fiere, munii s-a dat spre hrana așa ci după înviere. După ce fusese fript ca jertfă pentru păcat, pe jarul crucii oasele nezdrobite, în cuptorul mormântului să le mistuie moartea, au fost răstignite. După ce fusese străpunți de câte sunt în lume scârpe și hule, a zvârlit în gurile cuptoarelor celor mai nesătule, să fie stârpit cu desăvârșire, să se descalțe pe veci de vință de scăpat scăpa trunul Din celălalt Nu poate fi cu putință Nu-i zdrobi răoasele Ca să poată moartea în liniște Să-l curme Năpostindu-se Încă o dată asupra lui Omort, stârpindu-l întâi Le ars inimile Prin cuvânt Fără urme Apoi la cină în faptul serii safrând hrană, hrana Trupul și sângele învierii. Rămâi cu noi, căci iată despre seară și înscădere în scădere luna peste țară. Și iar în beznă se cufundă toate, și drumul lung până la alte sate. Și casa noastră este prea pustie. Cum ne-am întors bătrân? Și a intrat străina arătare Și s-a lăsat spălată pe picioare Și la lumina într-o -un ungheră aprinsă Inima lor de teamă fu cuprinsă Și s-au grăbit la masă să se strângă Și i-a fost dată pâinea să o frângă Și când a întins din ea o împucătură Pe frângerea de sine îl L-am ascultat pe Ioan Alexandru cu poemul Emaus, o înregistrare din Arhiva de Aur. Aici, la capătul poemului, am putea lăsa drept semn de amentire gândul lui Dostoevski. Nu piroanele de laura răstignit pe Hristos, ci iubirea. Și asta pentru că, în iubire de cuvânt și de apropiile său, a trăit și a creat poetul Ioan Alexandru. Poezia lui a fost o revelație continuă. A fost un drum continuu spre Emaus. Iar noi, cititorii lui, contemplatori cu uimire duhovnicească și cu bucurie negrăită, vom rămâne mereu un Luca și Cleopa la cina de sa poeziei sale. Trupul meu întreg e o lumânare, dar eu sunt flacără într-un cer, străveziu ca păsările. Mort voi cântări mai greu decât viu. Ca păsările, mort voi cântări mai greu decât viu. Ochiul arzând se hrănește din ceară și face un strop de rouă fierbinte. Odată am știut să zbor, odată, Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Odată am știut să zbor, odată, Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Trupul meu întreg, E o lumânare. După ce se va fi scurs Toată în țărână Și flacăra se va topi albastru Veți mai simți o asură pe mână Și flacăra se va topi alba albastru Veți mai simți o asură pe mână. Ochiul arzând se hrănește din ceară și face un strop de rouă fierbinte. Odată am știut să zbor, odată. Nu n-am, dar îmi-aduc aminte. Odată am știut să zbor, Odată dovadă n nam. Dar îmi-aduc aminte. dovada n-am, dar îmi-aduc aminte. E, -lit. e, -lit. e -lit. Yeah, yeah, yeah. Dacă va fi să furi, fură o sărutare Dacă va fi să simți foame, simte foame de iubire Dacă va fi să dorești să fii fericit, dorește-ți asta în fiecare zi Am citat dintr-un poem de Pablo Neruda, inclus într-o nouă antologie a poeziei universale apărută sub egida proiectului Republica Artelor cititor de proză, grație ostenelei fără seamăn a destinșelor oameni de cultură Maria Sava, Stănica Budeanu și Emanuel Pope. Antologia inserează atât poeme semnate de poeți români, cât și versiuni ale celor mai frumoase texte din literatura universală în întâlmăcire românească. Nu este o antologie de dragul unei noi apariții editoriale. Nu este nici o antologie supliment la cele existente deja pe piața literară și pe masa noastră de consum spiritual. Este o antologie foarte binevenită în acest mileniu, secol, timp de netimp, văduvit de valori, emoții și sentimente umane. E ca și o ploaie în deșert această antologie. E ca și lumina aprinsă în bezna rătăcirii și despărțirii noastre de cele sfinte. În plus, respectiva antologie nu are un format tradițional, ci unul sonor. O voce cu minte, plăcută, caldă, sinceră și inteligentă, ce aparține actorului Daniel Nemeș, te predispune fără efort să guști și să savurezi din primăverile sentimentale ale unor poeți care au trăit și suferit iubirea la superlativ. În paginile acestei bijuterii sonore vă așteaptă Ieminescu și Blaga, Bacovia și Stănescu, Dan Verona, Cărtărescu, Otilia Cazemir, dar și Bjorns, Pușkin, Shelley, Kipling, Neruda, ca să dau doar câteva nume din șiragul de nestemate poetice ale acestei antologii. Curioși și împătimiții de poezie o puteți găsi la distanță de un clic pe net. Iar pentru dumneavoastră, ascultătorii emisiunii Elitie, am avut noi grijă să vă satisfacem pofta lecturii. Așadar, răsfuiți chiar acum imaginar împreună cu noi și, firește, ascultați poeme din această antologie. Alegerea noastră a fost Lilia Mosora, iar lectura, așa precum v-am spus deja, aparține actorului Daniel Nemeș. Nu ne rămâne decât să vă dorim audiție plăcută. Sperăm să vă surprindem și să vă incităm pofta de poezie, așa încât, după emisiune, să căutați pe net această antologie a poeziei universale și să ascultați și alte poeme foarte frumoase pe care o să le găsiți în aceeași lectură a lui Daniel Nemes. Între tăcere și durere, e doar un pas, nimic de spus, e doar un sonet și durere, E răsărit și e apus, și între gesturi suntem noi, străini și gol. Fără cuvinte, doar n putea, Ce mereu ne mintă, ca am fiar și am Între neliniști și între clipe Ne-s în dezmierdări Și în clepsidra fără ne destremăm în alte ziuri și ne legii din pulgii vechilor silabe. Azi aș putea să dedezleg de rătăcirea prin octavă, dar n-am sofa. e prea târziu să mă înnece în vise ce tot mereu mi le diseci Arome astăzi Interzisă Într-o apă fără Într-o zi Fără Într-o clipă fără umbră Într-o seară Așa ascund, ne ascundem de noi doi. Tot mereu, mereu, câmploi În într-o iară mea crudă. Suntem azi o frunză nudă. Care a căzut din rai, care mi-a bătut în geam, tot cu degetele urbe, și cu orbele, iar nu descântate descântat în dimineață, ascunzând un gând, în Petrecându-mă Cu durere de ascet, Până când lumina cade, Peste zâmbetele fade, Până când ne ia răsună, Cântul necântat, la lung, până când ne vom iubi Într-o lume ce o din, O iubire azi, a noastră, Într-o toamnă, nici când o stă. Mă doare sufletul tău care nu mă mai simte. Mă dor ochii tăi care nu mă mai privesc. Mă dor mâinile tale care nu mă mai ating. Mă doare somnul tău care nu mă mai vechează. Mă dor visele tale în care nu mai apar. Mă doar buzele tale care nu mai sărută umbra mea. Mă doare sângele tău care nu mai curge prin venele mele. Mă doare clipa care trece prin amintirele păgânii, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat niciodată. Mă dor lacrimele tale, Plânse fără mine. Mă doare timpul tău care dea până depărtare. Mă doar vorbele pe care mi le spui când nu te aud. Mă doare tăcerea. Mă doare apusul și răsăritul. Fără noi. Doamne, să aveți doar toamne îmbrăcate în si de fi haine aduse din pustin, galbene și lepădate, peste drumurile toate, amintindu-vă cararea și umblând prin cele vii. Să mustească vă norocul, Să juptească busuiocul, Doar arome rupte rar, Din amestecul de jare, Vântuind drumurile, Dezvelind parfumurile, De pe capsa voastră caldă, care inima o scaldă, Celor care vă iubesc Și nici când nu părăsesc Pasul vostru lini, hai hui, Privegind prin vise Și din aceste stele din care liniști puc Aș fi voi să bei întregul meu Să alergi numai pe coama într-o meu Și peste trupul tău parfumul să l Și-aș fi voi toti marți și toată anăgirea din florile de mar ce am florit o Să umble încet pe vin doar până la amintirea cuvintelor din tine, ce ne au o vreme. Sunt duple mai pe, nici pasul să se Iar la tăcerea mi-a deschis, în care aștept când ploaia va veni, Iubirea doar să tot ne liniștea, păcatul gândit prea -nțele. Din toate aceste stele, aș fi voi doar unul. În scorbul de să pun ce Și în cu cald aș fi îngropat Să te întreb de -ai visul așa pe -ai. Când spun frumos, eu mă gândesc la tine. Visez că sunt departe de cei răi. Te simt aproape, te simt în mine. mi dor ochii tăi, Mi-e dor ochii tăi, Mi-e de ochii tăi, Mi-e dor, tăi, mi -e dor, tăi, mi -e dor tăi. Simt adierea gândurilor tale, și să fiu la poartă zurgălău, Să mă auzi când vântul o să bată, Por vrede vraja să i-n duro aceasta jalnic mă doboară mi-e dor de gurată mi-e dor de gurată mi-e dor de gurată Dacă-și mai putea trăi încă o viață, aș vrea să te păzesc de tot ce e rău. Și n-am să cer nimic în schimb vreodată. Mi-e dor de chipul tău, mi-e dor de chipul Acă sunt țără că maștepta de jaba, și tot de am sperat cândva, Ușor mă voi rătrage în tăcere, mi dor de vorba ta, mi-e dor de vorba. pulsul poeziei. Strop de ploaie așteptați și bineveniți în emisiune sunt și poemele lui Grigore Chiper, pe care vă invităm să le ascultați în lectura autorului. Apele Nilului După ce rotezi un rol sau un strigăt sau un blof, Cazi pe mărăcinii scuturați din chiar buzunarele tale, după un ospăț care nici ospăț nu a fost, vine peste tine din cer groapa. Fie că intră într-un magazin de second hand sau te rogi unui zeu de duzină sau te înfășoară în pânza albă a viitorului, nu te vor amenința furcele ca udine, nu te vor înneca apele Nilului. Cu altă mână Iată gara de lemn, vagoanele de lemn, limba de lemn. Îți dau mâna să în dincolo, în poiana doldora de flamingo. Cu altă mână, mai puțin delicată, îngroși conturul pe harta medicală. Nu sunt trist, scriu aici în epistolă, oribil de socratic să stai între viață și ceva despre viață. Pe marginea unui text borghezian. În notele de pe marginea textului păreai îndrăgostit. Ai aprins ruguri? Totul era pregătit. Ce femeie, ce linie distinsă întâlneai când și Borges părăsea biblioteca urmând sunetele unei delii. Nimeni nu te-a zărit. Era frig, ochelari, Simțurile musteau de vrajă când tu ai aprins țigara cu un licurici și ai dispărut ca o bancnotă între hârtii. Ai răsărit la celălalt capăt al pasajului obscur, paradisul, dar noi nu mai vedeam îndrăgostiți de amintirea unei tinereți. Gaura obturată. Parcul e ca o mică pădure ce-ți iese în cale, ori de câte ori pleci sau te întorci. Niciodată nu m-am temut la Timișoara să traversez noaptea această pădure neagră. Eram tânăr și neanarmat. Acasă gândurile își pierd din elan, cedându-l fluturilor de molei. Deschis garderobul cu o singură haină, un Giulgi. Ai îmbătrânit, nu mai ai alură de hoț. Gaura prin care prevești la viață s-a obturat. Siguranța cetății Orașul e o scorbură murmurătoare În care bagi mâna și nu găsești nimic. Sau e o țeavă lungă de stuf Prin care toți vor să respire. Deschizi ușa abatorului cu cheie de la casă. Ori stai în groapa comună a străinătății, ori clădești turnul Babel pentru a ajunge la aproapele tău. Nu mai simți siguranța cetății într-un asediat. Și astăzi, 30 de minute au fost doar 30 de minute, care cu regres s-au și scurs. Trebuie să ne luăm deja rămas bun. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm ne-ați urmărit și vă amintim că următoarea emisiune Elitie va fi pe 23 septembrie, zi de miercuri, tot aici, pe Radio Moldova Actualități și tot la 22.30. O seară frumoasă ca un poem de iubire, subsemnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov. Cine se naste în ploaie De bine, de rău E sortit Vântul se numi Lândoaie De flor să fie Iubit Hai, hai, joacă-te iară, joacă te în un E minunat Afară încă mai plouă Joacă-te vântul ăsta Doar pentru tine O clipă parcă Ploaia în loc s-a oprit Vântul trist n-a mai zis nimic Și-a pierit de tale pe tale de rouă o ciuuri de zor. Fără tot, reversat în apă, common. Săruie încă în păcat De vânt și de ploaie uitare Când ochii ți-am sărutat Buzele tale, petale de rog Ochii ciobul de zon părut tău revărsat în ape într firi sub stele de iarnă E com zăpadă și îl pierd Pașii tăi se în încet pe alei Într-angafirii sub stele de iarnă E com și îl pierd Pașii mei se destramă încet de ai tăi.